D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. Ja ho fan els altres per mi. Massa lluny. Oh, quina mandra. Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? Els recursos naturals s'estan esgotant. Que les excuses no t'impedeixin llençar els envasos de vidre al contenidor verd. Et necessitem. Recicle. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.